Dnes sa ti v srdci usílil smútok, Kekjonen. To sa ti iba zdá, mama. prískoro sme odišli z jarmoku. Sviatok chlapcov je len dás do roka. Mal si sa veseliť spolu s so Lepšie nám bude tuto v ústrani. Začal si sa vyhýbať ľuďom, Kekjonen. Možno preto, že si nedostal nové kimono. Ani čiapku šinto ako po iné roky. Musíme sa obidvajou skromniť. Keď sa nám začne lepšie dariť, aj my privítame sviatok v novom. Len či sa ja toho ešte dožijem. Keď sa more rozhnevá a pretrhne pobrežné hrádze, skáza sa nadlho zmocní našich ryžových políčok. Nasítia ich slané vody mora a prejdú roky, kým zo semien vyklíčia ryžové sadenice. Bieda ma netrápi. Prečkáme chudobné roky ako ostatní? Tak prečo máš potom zachmúrenú tvár? Vrát sa medzi ostatných. Aspoň sa vesel. Ostanem pri tebe. Sinček. Je si chorý? A či ťa ešte stále trápi včerajší sen? No ako by ma mohol trápiť sen, keď sa mi v ňom zjavila tá najkrajšia dievčina na svete? Aj tu v dedine si nájdeš dievča po vôli? Nejaká sa jej krásov nevyrovná. Ona jediná, má oči belase ako more. Tvar bielú ako snehy fúči a telo... Telo ohybne ani steblo trávy. Teda taká je dievčina z tvojho sna. Pôjdem ju hľadať, mamka. Len keby som vedel, ktorou stranou sa pustiť, aby som k nej došiel. Do krásnej oranci sa vo sne zahľadil, synak. Hír o nej ide z mesta s deviatimi veľkými ulicami, čo vedú z východu na západ. Je obohnané múrmi s 17mi bránami. Hoci, ktorou z nich môžeš do toho slávneho mesta vstúpiť. Doteraz si mi nikdy o ňom nevravela. Netušila som, že ťa raz do neho vypravím. Kto ho vie? Možno ťa tam predsa len šťastie postretne. Schystaj ma na cestu, mamka. Musí žiť stále na juh. A keď sa týždeň naplní a po siedmi raz slnko zapadne, zastaneš pred slávnym mestom Edo. A... Nikdy som nezašiel ďalej ako na koniec našich rýžových polí. Kto ho vie, ako v cudzom svete pochodím? Poznáš tajomstvo znakov, aj Hiraganu. A pred tým, kto vie čítať a písať, neostanú zatvorené ani dvere bohatých domov. Ak nie devu Aspoň službu vede dostaneš Privediem si ju domov Aj meštek naplnený medenák mi prinesiem Prikúpime Ryžové pole aj statok A zabudneme na biedu Deň čo deň budem na teba čakať Za osadou Tam kde sa cesty rozchádzajú Kým mi budú nohy slúžiť Neprestanem chodiť na to miesto Nenechám ťa dlho čakať mamka. Ale teraz ma už schystať na cestu, aby som po daromnici čas nestrácal. Nezabudný. Budem ťa čakať, synak. Bodaj, ste sa naveky na všetky strany rozprvej. Bodaj, vás krídla už nikdy na tieto miesta nedoniesli. Čože tak hromžíš, za Zase mi všetky ryby Čajky rozchytali. Len čo som si na breh viciahol, zo všetkých sa zvietli. To vtedy dorážali, kým si jedne ostala prázdna. Pozri, tamto sa jedna rybka trepe. Bude to biedná večera. Prehladný, tak. Keby si sa rozumu chytil, rybár, seba iných by si z úľavku nasiedil. Rozumu vravíš? Od rána do noci si hlavu lánem, ako sa tých nenásytných vtákov zbaviť. A nehrobím čo robím, za každým priletia. A nevzlietnú k oblohe skôr, kým ma o všetko neoberú. Vystriehne chvíľu, keď sa na noc odoberú na tamtú vysokú bielú skalu. Ťahaj si z vody až vtedy, keď skalu noc pohltí a čajky dunavy zaspia. Ostane ti celý úlovok. A hm? čajky výjdu na prázdno. Ha. Ha. pozdáva sa mi tvoja rada. Odvďačím sa ti za ňu. Nemám nič, čo by zareč stálo, iba ak bambusovú fuje čo na oboch stranách vyráva. Daroval mi ju pocestný, keď som ho za pod svoju strechu prichýlil. Nie je to len taká obyčajná fúe. Keď ju priložíš gústam z jednej strany, vyrúdi melódiu, ktorá človeku učaruje. Keď zapískáš druhou stranou, privoláš toho, pokom túžiš. Možno je Fue jediná vec, ktorá ti prináša radosť. Ah, zaobídem sa bez nej. Široko ďaleko nie človeka, ku ktorému by jej melódia doľahla. A tebe sa možno na ceste zíde. No a... Či si sa ďaleko vybral... Až tam, kde slávne mesto Edo leží. var aj tebe učarovala krásna Oran. A... Vidí sa mi, že chýr o nej sa rozletel do celého sveta. Len kto vie, či ju v tom veľkom meste nájdem. Ak ti je súdené, skríži ti cestu. A získaš si ju. Ak nie, vrátiš sa na prázdno ako pre mnohí mládenci, ktorých cesta viedla po tomto brehu mora. Ale skôr, ako sa pustíš ďalej, odpočín si v mojej chalúbke. Keď sa slnko opäť vráti na oblohu, poberieš sa. Neodchádzaj ešte, mládenec. Kto sa mi to prihovára? Sakura, o ktorú sa unavený opieraš. Odkedy stromy ľudskou rečou vravia? Tu údolí stromy prehovoria, keď im zlá chvíľa nadchodí. <rý> o čom to vravíš, Sakurá? Celá si obsypaná bielými kvetmi. Niet pocestného, čo by bez povšimnutia prešiel okolo toľkej krásy. O po nej neostane ani stopy. Vždy, keď bielým kvetom zakvitnem, príženú sa zhvor mocné zvery a dovtedy trmácajú mojim kmeňom, kým mi posledný kvetok z korumí neodpadne. No ako ti pomôcť, Sakura? A ty by si varí chcel. No, povedz, čo mám spraviť, aby sa tvoje kvety počase na červené plody premenili? Odlom najvrchnejšiu halu z mojej koruny. A keď sa zveri priženú, trikrát sa ňou zaženú. Zveri skrotnú a obrátia sa znovu k vrchom. Keď len toľko, vyčkám na ne. Skôr ako prídu, opri sa ešte o môj kmeň. Musíš si odpočinúť, kým sa znovu vydáš na cestu. Vstávaj, mládenec! Kedy ťa zveri našli spať, zle nedobre by si pochodil. Vyháreš sa som zveri z celého sveta, že no? ich je toľko, že by ťa hládam aj s koremi vyvrátili. Či si ešte pamätáš moje slova, Ako že Trikrát sa mi treba halúzkovovať. Mala si pravdu, Sakúra. Utekajú a niečo by im za pätami horelo. Zachránil si ma, mládenec. Nemám čím by som sa ti odvďačila. Iba ak halúzkovovať ktorou si ma pred divými zvermi zachránil. Vždy, keď sa ňou zaženieš, odvrátiš od seba hroziace nebezpečenstvo, no z halúzky pritom vždy jeden kvetok odpadne. Kým na nej aspoň jediný púčik ostane, potrvá jej čarovná moc. Vezmi si ju. Možno sa ti zíde pri tvojom putovaní, Tobie, koľko nástrah budeš musieť prekonať, kým dosiahneš svoj cieľ. Ďaleko máš na mierené ne mládenie? No, za aj deň mi ešte treba kráčať, kým uzriem brány slávneho mesta Edo. Teda, až ta si sa vybral... Vari aj teba pripravil o pokoji chýr, čo ide o krásnej orány. Vosne sa mi zjavila. A nenájdem pokoja, kým ju zblízka neuvidím. Vetri, čo od mesta dujú, mi o nej rozprávali. Aj o tom, že najchýrnejších mládencov krajiny jej otec od Prahu odohnal. Možno bude mať viac šťastie ako oni. Želám ti, mládenec, aby ťa šťastie sprevádzalo na každom kroku. A ak ťa osud znova privedie na túto cestu, nezabudni na mňa a zastav sa to. Strasiem ti s konárov najslačie z mojich plodov. Neubídem ťa, sakura. pestrofarebné oby. Kupujte ho dva. Počúvaj, ty sa mi táko nezdáš. Kupovať nechceš a predsa nejdeš po svojom. Nemám sa kam náhliť. Chcem si poobzerať mesto. Mm, takže si obzeraj. Ale mal by si sa radšej po dákej robote povoliať <laughs> Bez medienákov tu nič nedostaneš. <laughs> Iba ak by si... Zaraz sa je počka. Prečo nebo na ho vypočení. Určite patrí k tým, čo kupujú za 5 prstov a 6 dlaň. Schmatte balátky a už ho nie. Krivdíš mi. Som poctivý človak. A nie z tých, čo súbu všetkému prísť bez roboty. Nemusíš sa nezlostiť. Možno ho pomýlilo tvoje oblečení. Sedem dní a práve toľko noci som ho zo seba nevyzliekol. Mám za sebou dlhú púr tvá. Priviedla ma cesta zo severu, od Ryšových polí. Službu si hľadám. Rád by som robil pomocníka dákému obchodníkovi. Škoda, že ja už mám pomocníka. No, ale... Ty, súse. Tak, či je to len tak, prísť k takej službe? Musel bys vedieť čítať a rátať. Matka ma to naučila. Po večerov, keď sme sa vrátili z ryžových polí. No to je potom iná reč. E, povedz, za koľko by si sa zjednal? A koľko by si mi na začiatok dal? E, Medenáč. No a keby sú, ti robota šla od ruky? Pridal by som. Ak je teda tak, súhlasím. Hneď zajtra sa vyberieme na trh spolu. A ukážeš, čo vieš. <laughs> Nebudeš banovať, že si sa so mnou zjednal. A vám ďakujem, že ste sa za mňa prihovorili. Aha. Lacno si sa zjednal. Odpočíváš? Čo je? Keký onen. To si ty, joma. Ustal som po celom dni. A to všetko za jeden medenák. Robíš viac ako iný. A tvoj pán už ani na trh nechodí. To veru nie je spravodlivé. Iné má trápi, nie medenák. Aj tie ti treba. Ale od svojho pána sa ich sotva dočkáš. Bestitný je a lakomý. Ani len vlastnej céry nič nedožičí. Netušil som, že má dceru. Hm. Ukrýva krásnu Oran v zelenej záhrade, v zelenom domci. Ukáže ju len tomu, čo sa mu bohatstvom vyrovná. Oran? Ty poznáš Oran? Hm? Čo som sa koľko vypytoval každý len hlavou krútil. Poveď, kde nájdem zelenú záhradu so zeleným domcom? Rád <rý> by som krásnu Oran videl na vlastné oči. Aj tebe pomútili chýry hlavu. Po ničom inom netúžim iba ju vidieť. To sa ešte nepodarilo žiadnemu mládencovi. Ty ju skade poznáš? Videl si ju? Moja žena a Orán sú priateľky od detstva. Zaveď ma k nej. Stálo by nás to život. Chodba, ktorá vedie Gorán, je plná smrteľných nebezpečenstiev. Halúska sakurina z Ukráni. Ha, varitáčov nosíš stále pri sebe? Hodaj. Nedá sa ďalej. Ak nás nezasypú kamene, utopíme sa v tejto hroznej vode. Alebo nás hady zahlúšia. Nevrátim sa, jo. Nie. Musím sa dostať do záhrady. A vidieť No. Hradšej tu zhyňujem, ako sa ďalej túžbou zmárať. Choď späť, ak sa bol nie, nie, nie, Neopustím ťa. Ďakujem ti. Pozor! Pozor, keký on? ten háťa stiaľ, nevdovodne. Pomáž mi, ale... Vyťahni ho na prsiečku. Čo sme To nie je možné. má zazračnú Pozor ja Darmo sme podstúpili všetky hrôzy Iba čo sme halúsku sakuri pripravili o kvietok Krásnú oran nikde nevidím to odpočíva v zelenom domci A kto vie, či z neho ešte dnes vyjde? Fue ju privolá hm? Tento kúsok bambusového dreva? Pozri, oran vyšla na mne Naozaj je to dievčina, čo sa mi zjavila vo sne. Oči ideš na nenechať. nechať. Dosť si sa už napozeral. Treba nám pomýšľať na spiatočnú test. Počkaj. Oč, počkaj. Ešte na druhom konci fúje zahrám. nás. Vykročila rovno k nám. Ako zľahká ako by sa vznášala vo vzduchu... Poď, poď, poď, poď, one, nešte stihneme újsť. Keby som aj chcel, nemôžem. No i ja, aničo by mi vrástli do zeme. Ako si sa sem dostal, Joma? Podzemnou chodbou. Mohol si zle pochodiť. Uchránili sme sa pred nebezpečenstvom. A našli sme najčarovnejšiu dievčinu, ako kedy ľudské oko uzrelo. Koho si to za sebou priviedol, Joma? Pomocníka tvojho otca. Teda, ty si Kaký onen? Ja. Otec pri tebe nešetril slovami chvály. Prečo som ťa nikdy neuzrel v dome tvojho oca? Bývam v zelenej záhrade, v zelenom domci. Odlúčená od sveta žijem na ocov príkaz. A voči ocovi treba zachovávať poslušnosť a úctu. Inak by ma stihlo nešťastie. Dnes sa ti musia zdať bez konca, keď si nemáš s kým ani prehovoriť. Ani vy ste sem nemali prísť. Keby sa o tom dozvedel otec, choďte radšej o ma. Hmm. A tak som porušila príkaz, keď som sa s vami pustila do reči. Kedy ťa zase uvidí, Morán? sa tejto záhrade. Zabudni, že si vôbec do nej nazrel. Žiadaš nemožné. Len čo na oblohe Mesiac znova vystrieda slnko, prídem. Nie. Otec by sa ti pomstil za takú povážlivosť. Čo by som hneď aj o službu prišiel, nik ma aby som sa tejto záhrade vyhýbal. Dohovor mu ty, Oma. No. Otec je mocný. Neušiel by jeho pomste. Aj tak by ma nepočúval. Kým sa vy dvaja budete zhovárať, nepohnem sa od dvier domu. Ale len čo začujem kroky tvojho otca, dám vám znamenie. Nech je teda po tvojom mioma. <laughs> Budem vás vždy vyčkávať na tomto mieste. Len hľadajte nepríspov, ako záhradu zaleje strieborný svet mesiaca. Tedy otec počíta svoje medenáky. Si nie len krásna, ale aj láskavá a múdra. Ani neviem, ako sa dočkám zajtrajšieho večera. E, teraz nám už naozaj treba ísť, Kekyoné. Kekyoné! Dobrú noc, oran. Aj tebe, Kekyoné. Či ide obchod? Kekion. Ešte tento balátky a môžem sa pobrať domov, pane. Muž. Oči sa ti zatvárajú. Varí len neodúnavý. Zle spáva. No, Na, naozaj, kechione. Iba žartuje. Pod tvojou strechou by hockoho spánok obchádzal. O čom to vravíš, nehanebí? Chyro tvojej krásnej dcery ide široko-daleko. Kekionen onen náisto kde je ukry. Ak zaraz neprestaneš to, prepustím ťa. Viac rozprávaš, ako robíš. Hovorí pravdu? Kekionen. onen? Naozaj som spal menej ako po inej noci. Ale svoju robotu si aj tak zastanem. Skôr, ako sa den naplní, odovzdávame všet s plným Veď za to. Nepotrebujem pomocníka, čo miesto toho, aby tovar núkal úchytkom drieme. A ty, Tomioka, si tiež radšej hľad Poďme, sused. Šálka, dobreho čaju nás. Uch. Prečo si tak pred ním vravel, Tomioka? Kam to zase hľadíš, Kekionem? Nemôžem sa už prizerať, ako sa trápiš. Vari vieš prečo? Priznaj sa, že si uzrel krásnu oran. Vravme o inom, Tomioka. Aj keď nepreoravíš. Akokoľvek by si to chcel utajiť, každý hneď uhádne, prečo sa umáraš. Odíď od obchodníka, íď zo služby. Vyber sa do iných končín a na oranza budú. Nikam nepôjdem. Zostane. Robako myslíš, ale potom nebanuj, že si ma nepočúvali. Prižadni si ku mne na chvíľu, Oran. Hneď len svadobnú kyticu pre Macuširo nekončím. Sprítal som zvetvičiek bambusu, marhule a borovice. Hmm. Poveď mi, Oran, pomyslelal si už takedy, že raz aj tebe bude treba takú kyticu. Ešte neprišiel môj čas. Macuširo je v tvojom veku. A to mi pripomína, že sa mi treba poobzerať po pre teba. Nechcem sa ešte vydávať. Vreť proti protivôli, že ti vyberiem muža bohatého a vznešeného, ktorý ťa bude hoden? Alebo si si nebodaj, už sama vybrala. Netrápte ma, otec. Vždy som bola poslušnou dcérou. Ah, vedel som... Že ma aj v tomto počúvneš Zajtra rozošlem sluhov po krajine Aby ti hľadali muža Čo by sa tebe krásou A mne bohatstvom vyrovnal e, Prečo si tak zbledla, Orn? Bari po takom mužovi netúžiš? Čo si sa vyjakala? Ja Pôjdem si odpočinuť do mojeho zeleného domca Ustala som Len choď, cérenka. Aj mne sa už treba pobrať, keď onen sa o chvíľu vráti z trhu a ja musím medenáky, utržené za tvar, spočítať. Čakám. Ty nemáš radosť, že som prišiel? Odrazu sa ma zmocnil strach, Kekyonen. <laughs> Vary, pretože na halúdské sakúry ostal iba jeden kvet. Zajtra sa už cez podzemnú chodbu nedostaneš. Možno sa vidíme na posledy, Kekyonen. Prečo si sa tak strhla, Oram? Pozri, tamto konča záhrady. Ako by sa tam mihol tieň? Pôjdem a nazriem za každý po každý príklad. Len, aby som to obokalil. Kam si sa to zahľadila? Na obohu. Miesieť sa naplnil. Vždy, keď sa tak stane, otec vychádza do záhrady a doho vysedáva pri mesačnom svite. Treba sa ti pobrať, keký onen. Nesmiej ťa tu nájsť. A ty? Ty si sa ako dostal do mojej záhrady? <hým významený> no. Poblúdil som. Cez tento vysokánsky múr? No. Utekaj, Kionen, k podzemnej chodbe. A ty? S kým to postávaš, Oran? Neskoro na útek. Spadal ťa. Pristúp bližšie. Prečo odo mňa odvraciaš tvár? ju ku mne, nech sa prizriem do tých bezočivých očí, čo hľadeli na moju dceru. Rád by som vysvetlil, pane, že... Keq... Teda... Takto si sa mi odvďačil za moje pohostinstvo. Nemajte mu to za zlá. Ty Rače... A myslí radšej na trest, čo ťa čaká. Potrestajte ma, ak si myslíte, že si trest zaslúžim. Ale keď jo nechajte v pokoji odísť. Práca! Z tejto záhrady aj z môjho domu. A najlepšie spravíš a gobusíš aj toto mesto. Nečaká ťa tu nič dobré. Čo by ma v ňom čo postretlo? Nemôžem odísť. Ja a Oran... Trošky mi hneva na čisto nezastri rozum. Dajte mi ju za ženu. Ja. Ja mám dať dceru dáke mu čo dávno zavudol ako zvonia medenáky v merci friboku. Alebo to ani nikdy nevedel. Budeme žiť vedno v skromnosti, len nám šťastie neprekaste. Odkedy dcery rozkazujú otcovi, Dostane ženícha, aký ti patrí. A na tohto tu si viac ani nespomenieš. Ak vám len trochu na mne záleží... Mĺč! Nehodné slovo, nehodnej cery k môjmu uchu nedoláhne. Odteraz budú na teba dozerať dve služobnice. Okaz z teba nespustí a krok bez nich nespravíš. A ty sa ber, čo postávaš? Vary si nepočul, že v mojom dome nie je viac pre teba miesta? A ty sa pakuj s ním jom. A myslel som, že mám poctivého suseda, ale ty nie si hoden mojej úcty. Chodte! Je to vaše posledné slovo? Ty sa opovážiš ešte pýtať? A keby sa vám raz Kekionen bohatstvom vyrovnal, ani vtedy by ste vaše rozhodnutie nezmenili. <sík> Je to skôr úlovok sám v behne rybárom dosietí, ryža na kameni vyrastie a sakura prostred zimy zakvitne, ako sa k nemu dokotúľa čo len desatinka z mojich medienákov. Poctivo budem pracovať. Vstávať prvakojní, kojiny, si medzi poslednými. A keď si aj v bohatstve budem rovný, zaklopem znova na vaše dvere. Kde sa tak náhliš? Nechaj ho. Aj tak sa s nami nepôjde zabaveť. Alebo sa mýlim keky onem. Musím sa prichystať na zajtra, aby som prišiel na trh s tovarom medzi prvými. Ideš sa od roboty pretrhnúť? A čo z toho? Dostávam o medenách viac ako u bývalého pána. Aj tak nebudeš mať nikdy toľko, aby ti oram patrilo. Keď už nechceš ísť s nami, aspoň sa raz začas poriadne vyspiť. Keď už s teba ostal iba cieň. Zabudni na Orana, poobzeraj sa po dievčati, čo ti bude roven? Čo by ste ma Odoran ako odhovárali, nedá mi na zabudnúť. No, kto vie, či si ona má teba, čo len spomenie. Dali sme si slovo? No a iní si dali. A keď inak nevedeli, odstúpili od neho. Ja si za ním stojím. Nechaj ho. Škoda s ním čas márniť. Veci si ten ešte spomenie na naše slova. Len aby už nebolo neskoro. Si doma? Kekionen. Joma! Joma, kde sa tu berie! Celý večer obchádzam túto chuticu. Ako si mi nedalo vojsť? <laughs> Veď <laughs> tvoj príbytok nemá okien ani poriadnych dverí. <hým>, žijem veľmi skromne, Joma. Ak chcem oran za ženu. Aj, aj. Oran. Prečo vzdycháš? Vary sa jej nevodí dobre Chudne a chradne Naša Oran Odkedy vás dvoch Od seba oddelili Nežije ani neumiera. Pre seba hľadí Ale nič nevidí Načúva No slovko k nej nedoláhne Najchýrnejší doktory Len naľavou krútia No lieku na tú chorobu nepoznajú Prečo si neprišiel z kvoriuma? Až dnes ráno ma dal zavolať o raninu, otec. Potom mi nakázal, aby som k tebe zašiel a doviedol ťa do jeho domu. Sluha, pošli po oran. Dva mesiace minuli, čo vaša dcera nevstala z vožka, Zoslabla. Co tva bude vládať, spraviť aj tých pár krokov. Urob, som ti prikázal. Poveď, že som poslal po jonena onena. Každú chvíľu tu môže byť. Nechcem, aby ju našiel na ložku. Ako rozkážete, pane? Veď čo, sa s tebou robí? Čomu sa tak tešíš? Konečne námoran vyzdravie. Veď všetci vedia, prečo ochorela. Čuž, to nie je tvoja starosť. A ponáľaj sa splniť môj príkaz. Dúfam, že sa mi to podarí. Musím porám za každú cenu udržať pri živote. A nádej, že bude patriť, keď Ioan ju postaví na nohy. A potom... Keď Ioan nikdy nebude môcť splniť moju podmienku. Keď Ioan prišiel na vašu žiadosť, pane. Nech vstúpi. A ty? Čo vytriešťaš oči, Oran? Sklobí k zemi, ako sa patrí na nevčinu tvojho stavu. Oran? Ty, Kionen. A čo? čo? na seba hľadíte, ako by ste sa sto rokov nevideli? Á, priskoro si zabudla na svoju chorobu, orán. A čeba... Som zavolal pre iné kekionena. Chcem sa s tebou Ale najskôr mi povedz, či ešte vždy patrí tvoje srdce oram. Či nevidíte, stačí na neho pozrieť. Teba som sa na nič nepýtal, sluha nehodný. Odpovedz, kekionen. Alebo sa dačo za ostatné dva mesiace zmenilo. Skôr hore Fuji, na veky strasie bielesnej skončiara. Ako by moje srdce malo patriť iné. Dobre teda, dostaneš moju oram. Otecka. Bol by som ju stratil, ak by som jej ďalej bránil stretávať sa so s tebou. Budete si patriť, ale pod jednou podmienkou. Ak myslíte na bohatstvo... Mám v mešci len pár medenákov. Čo som aj chrbát od rána do noci nevystrel? Tento raz žiadam od teba iné. Musíš moju céru priviesť do príbytku, aký prináleží dievčaťu z bohatého doma. Ale na to treba veľa peňazí. <Sý> Odo mňa ich kekyone nedostane. Musí si poradiť sa. Nech premýšľa, ako moju úlohu splní. Potom si ťa môže odviesť z môjho domu. Teraz už choď ke Kionen a nestrácaj čas. Či si dobre pochodil ke Aj dobré, aj zlé. Bohatý obchodník mi dá Oran len vtedy za ženu. Ak si ju privediem do príbytku, ktorý bude hoden jej stavu. Nože nesmúť. Možno by som ti vedel, Rady. Ale to by si musel predstúpiť pred samotné knieža. Aj pred diablá, bude treba. Len keby mi Goran dopomohol. Za mestom je opuštený kniežací palác popros knieža, aby ti dovolil priviesť si do ňoho svoju oran. <laughs> Ty žartuješ, Žioma. Na kniežací paláca môže taký bedár, ako som ja, iba z diálky prizerať. Nie je tu palác ako imé. V tom, o ktorom ti vravím, straší. človek zase postáva pred v zácne knieža. Či som ti nepovedal, aby si ho odohnal? Urobil som ako nakázalo v zácne knieža, ale... Ten človek si stále bude svoje. Vraj vyženie strašidlá z vášho paláca. Naozaj chceš z môjho paláca vyhnať strašidlá? Možno sa mi to podarí. A ako to chceš dokázať? To, to ešte neviem, zácne knieža. Možno mi čo zíde na um, keď zastanem na nádvory. Páči sa mi tvoja odvaha. Ale môžeš tam žiť iba s jediným človekom. Vyber si jedného z mojich sluhov. Z nás nie. Veď by sme mohli od strachu pomrieť. A kto by vám potom slúžil? Netreba mi ich. Pôjdem iba zo svojou oram. Ak sa ti podarí zbaviť palác zlých síl, čo za to budeš žiadať? Dovolte mi v paláci svadbu odbaviť. <laughs> Nie si len odvážny, ale aj skromný. Chod teda. A ak dobre pochodíš, dostane sa ti odmena, hoci si ju nežiadal. Dostane sa ti uznania, aj keď ho nečakáš. Či je z nich len pár Oran <láž jari> šťastím A keky onem z nej oči nezpúšťa no, Čo je to za šťastie Keď nevedia kam na noc vložia Povráva sa, že s nej chcel stať tu V kniežacom paláci A ráno budú oteď to utekať Ako by ich hnali Možno to o paláci Sú len také reči Keby bolo ako rádiš. Nebol by roky opustený a každý by sa mu v noci zďaleka nevyhýbal. A veď sa už pre niktoľko nestrákuj a radšej ma pojmi dotanca. Blíže sa polnac, ja radšej a ty, ako chceš, ustraň. Čo sa to robí, Kekionen? Prečo sa všetci zberajú preč? Veď sa ešte pred chvíľou výborne bavili. Nezdržuj, Vorám. Dostali strach? Pôjdeme sa s nimi rozlúčiť. Len mi ešte povedz, či si sa aj ty nevidelakala. Keď som s tebou, ničoho sa nebojím. Ani strašidel, ani hladu či nedostatku. Z otcom sa ti treba rozlúčiť, Rán? Bari už odchádza. Joma, prišiel čas rozlúčiť sa. Mm -hmm. Postanem s vami, keký Aspoň za začiatku. Moja pomoc sa vám možno zíde. Nie. Poznáš podmienku kniežaťa. V paláci môžem zostať iba s jedným človekom. Kam si sa to vybral, keký Treba sa mi postrať o živobytie Oran. Joma nám kúpil za ušetrené peniaze loďku. Vyplávam ňou na more. Úlovok na trhu predám a za utržené peniaze nakúpim, čo treba. Chceš ma nechať na noc samotnú? <laughs> Varisile nedostala strach. Mm. Sedem dní a práve toľko noci uplynulo, čo sme prišli do paláca a nemýhol sa tu ani tieň. Nie je to strašidlo. Mm. Bojím sa, že mi bude bez teba otupno. V noci naplním sieť rybami a ráno ich na trhu predám. Ani sa nenazdáš a som nazad. Budem ťa čakať pred bránami paláca. Prestaňte, tancová bratia. Nie sme tu sami. Varisa odvážila živá duša na tieto miesta? Roky patril tento palác iba Každý sa mu zďaleka vyhýbal. Povedz, čo ťa sem priviedlo? Ja a môj muž sme nemali kde hlavu zložiť. A palác je prázdny. Variste nevedeli, že o polnoci vystúpime z jeho múrov a spustíme svoj polnočný tanec? Alebo sa nás nebodaj bojíš? Prečo by som sa bála mníchov? Máte biele kutne, aj sviece majú ich farbu. Keby ste na mňa tak meravo nehľadili, možno by som sa vás ani nebála. Naše oči dávno zabudli na svetlo dňa. Keby nás nevyjavené slová neťažili, naveky by sme ich zavreli. Ak vám môžem dáko pomôcť... Ten čas ešte nenadišiel. Zatiaľ dbaj len o to, aby si sebe zle nespravila. Lebo aby si takomu čo len slovkom vyjavila, aké čudné veci sa v paláci dejú, zle by si pochodila. Ak tak veľmi chcete, budem sa držať vašej vôle. Musíš to mať neustále na pamäti. Čo by ťa ako prehovárali, musíš dostať slovu, ktoré si nám dáva. tušil som, že ťa ešte nájdem v posteli mm. Čas už k obedu pokročil A ty si ešte stále vylihuješ? Oh. Darmo som vyzeral Pred bránami paláca mm. Vary naozaj čas tak veľmi pokročil A čo si v noci robila Keď cez deň spíš? Hm? Vary ťa niekto navštevuje? Keký Ja Robím Trápim sa a ty prehýriš noci. Ale... Kto tu bol? No povedz. O chvíli už bude v vpiecké oheň. Na piecke kotlík a v kotlíku voda vo vode ryba. Ani sa nenazdá, že môže zasadnúť k obedu. Nemám chuť. Keký onen. Konečne si sa vrátil. Ešte sa hneváš? Prečo nič nevravíš? Iných si čakala iní prišli. Poveďte konečne, kto ste. To by sme sa mali spýtať my teba. Máte na sebe dlhé čierne kutne a v rukách čierne sviece. Ale čo robíte v tomto paláci? Nebodaj len ste tie strašidlá, čo ľuďom hrôzu naháňajú. Aj ty pridieraš oči. A najradšej by si ich načisto zavrela, len aby si nemusela na naše bledé tváre hľadieť. Bojíš sa? Viem, že sa vás nesmiem báť. Prečo by som sa na vás nemala pozerať? Neublížila som vám, ani váš pokoj neruším. Široko ďaleko niec živej duše. Naozaj si jediná, ktorá z nás nemá strach. Neublížime ti. Zatancujeme si svoj polnočný tanec a potom sa opäť poberieme. Beda ti však, ak sa pred niekým čo len slovkom zmieniš o tom, čo si tu videl. Ak v skúške obstojíš, neholiduješ. Ak len to, slovka za mňa nikto nedostane. Tancujte, bratia. Čas už pokročil a my sme v tanci ešte ani raz nohy od zeme neodprhli. Nože začni ty, brat najstarší. My sa potom k tebe pridáme. sa ti oči zatvárajú. To sa vám iba zdá, otec. Mňa neoklameš. Najisto si od rána do neskorého večera na nohách, len aby ste si zaobstareli aspoň biedne živobytie a nedostáva sa ti spánku ani odpočinku. Spávať chodím rovno s ostatnými a vstávam, keď je už tulák za sedmou dedinou. A predsa ma obchádzajú driemoty. Ty, ty mi niečo dáš. Stačí len slovo a odvediem si ťa domov, kde budeš mať všetkého dostač. A kde je tvoj muž? Ako si to predstavuje, nechávať ťa tu samú? Samú? <laughs> Vraviete samú. Ty si sa vrátil. Každú noc má návštevy. Ako to môžeš kekionem? Ja z veľkej lásky robím, a pritom neviem, čo robí moja žena. Je, je to pravda, Oran. Nemôžem vám nič povedať. Musíte mi veriť. Počujete? V príliš veľkej cnosti ste si dceru vychovali. Oran, povedz, čo sa stalo. Ak nie, nie si viac hodná môjho mena. <laughs> mĺčí. Na moje otázky, na vaše prozby. Tak nech si mĺčí sama. Kikionent. Otecko! Prečo si vás tak obzeráš? Podobáte sa na mníchov, pred ktorými sa rozostúpili steny paláca po dve minulé noci. Len kutne nemáte žlté a sviece také istej farby. Ty neodvraciaš od nás za? Po dve noci sa mi nič nestalo. Hádam sa aj tretia dobre skončí. Každý, kto nás len raz zočil, vzdúpnel od hrôzy. A to len slovko o nás preriekol... Nikomu som o vás nepovedal. A viem, že báť sa vás nemusím. Rozkrutite sa v tanci a potom vás zase pohltia múry paláca. Pristup k nám bližšie. Si statočná. Len ty a tvoj muž ste boli ochotní pre lásku vzdať sa bohatstva, podstúpiť nebezpečenstva, žiť v tomto paláci, ktorému sa už roky všetci ľudia vyhýbajú. A teraz sa dotkni našich sviec. Rozhoreli sa jasným plameňom Svietia na cestu našim bratom. Veď sú to traja mísi v čiernych kutniach. A ďalšie traja celý v bielom. Svojou odvahou si nám pomohla, dievčina. Konečne môžeme na veky spočinúť. Pretože naše vlúdenie sa skoná. Bez strachu a obáhu si podvenúci hľadela na nás a nikomu si nevyjavila svoje tajomstvo. Teraz je rád na nás, aby sme sa ti odvďačili. Poď s nami o ráno. Zavedieme ťa na tri miesta. Dobre si ich zapamätaj. A ráno nakáž ke Kionenovi, aby tam kopal. Vypúčuj tajomstvo čiernych mníchov. Zastaň pred Prahom. Za dávnych, pradávnych čias zúrila v krajine hrozná vojna. Prapredok kniežaťa zakopal pod týmto Prahom časť svojho pokladu. Padol v bitke a svoje tajomstvo si odniesol do hrobu. Prešlo mnoho rokov, kým sme ho mohli vyjaviť. Ty, Oran... Si sa ho po zásluhe dozvedela prvá. zastan tu konča záhrady, poran. A vypočuj tajomstvo bielých mních. Kto začne kopať pod košatou sakurou, nájde poklady nesmiernej ceny. Nezabudni na toto miesto. Na ostatok ti vyjavíme svoje tajomstvo aj my žltými mýsi. Ukrýva sa v pivniciach paláca. Nájdeš tam poklady, o akých sa nikomu ani nesníval. Nezabudni na tie tri miesta poran. Zaveď k nim tekionena. A keď ich vykope, nech ich odovzdá kniežaťu. Po chvíľu začne sýtať prsty. Stradme sa ľudskému zreku. Stradme sa s ľudským myslem. Ešte raz mi všetko rozpovedz od začiatku, Kekionen. Naozaj mi patria všetky poklady. Ukrýval ich váš palác za záhrada. Patria iba vám. Povedz, o ktorý z nich stojíš a dostaneš ho. Netreba mi vašich pokladov. Len strechu nad hlavou nám ponechajte. Nemám kam odviesť svoju ženu, aj na matku mi treba myslieť. Doopatrovať mi ju treba. V paláci bude miesta dosť pre všetkých. V pokoji si v ňom nažívajte. A nebojte sa biedy a nedostatku. Dostane sa vám spravodlivým dielom z mojich pokladov. A ty, bohatý obchodník, ostan takisto s nimi, ak sa ti žiada. Vrátim sa do mesta a keď nadíde čas, pridám k tvojim darom aj svoje, aby Oran a Kekione nikdy nesedeli za prázdnym stolom a nejedli z prázdnych tanierov.